و اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله اديرو کو بني اسرائيل ذکرله او اوین الله سلاده هر ستوي نو دن ته گې د رسول او اياتونو کې هغه و دې وکړای د جدادانه الله واستوي ما وتا آئی کسنور خکمونو چی دا کارونو بکوائی مورا بلار سر احسان دی آنورو تشتدارانو سر یکیمانانو سر مسکینانو سره دا احسانات دی مزد زکاة دی. احکامات دی. اغدا سیو چی دا اغینه منکڑو لا تعمدون ایلاللہ ورپسې آیت کې بنور دي هیني بنور کوي دی او یو پرنو او یوبل بده پرم نه نو واس اډا کرانګي پيوبل باندې با مدد نه کو نودا ذکر کیږي و ان اخذنا الله يبارك چې موږ واغست یاد ک چې موږ واغستا میثق بني اسرائيل واخواد بني اسرائيل لا تعبدون الا الله تاسو به عبادت نکړه د دا الله تعالی دا خبرته دغه معنا د حکم د لا تعبد الا الله عبادت مکه وی مجر سر د الله کوو ومسله د توحید دا عبادت صرف د دا الله تعالی کیدای بني اسرائيل ته وعده مون ته د اسلام در چکه م عبادت والا رسومات تیموز دے زکات ته کمیته کیدی نو دک ته کیدی عبادت د سر الله سره خاص نو دایته نه کو چي عبادت د الله تعالی کو انور سره خبر په خپل راله چي الله سره وسوک شریک نه جوړو شریک وې دی ته چې بلچا عبادت وشي چکه سجن الله ته کیږي له کته کیدل لري کو دا سددا بتوړ دا ای باید کدا بلچا ته شنه شرک نه عبادت د صرف د الله کوي دوی خبره په خپل خبر رانه چې بلچا ته باندې شرک نه کوي یو وبل والدين احسان د مور او پلار سره مه قرآن کې ډیرو ځایونو کې دا نه کنه دا ای باید مساله ذکر کیږي مواصرہ و عبدالوالدین احسان دمور اپلار دے احسانات مسئلہ ذکر کی حدیث کم در تاکید اتراغولی و دا دیو جنا بندہ اللہ پیدا کردے و دا کمور اپلار دے انسان دے پیدایشت پارے و سبب و دنیا تو رات یو الار او دل بے کردے تربیت بے کردے رزیک اللہ اور کردے و ظاہری تربیت وقت واخ باندې دا ول کوالین تم وال کور غمر پرلار کړی او په مور پرلار کې دمو حق سیواله او قران د خپل عبادت مساله ذکر کوي او سره خوا کې دغم ذکر کوي و بالوالدین احسان احسان دا پینې مې سپارګو ان شاء الله را شي سورته نساک زموږه امه تم د لا تعبدون الا الله وبالوالدین احسان دا اللہ و حق ګوګل الله حق الله ذکر شي او بل والدینه اسان دا حق له عبادت قران غره مثلی ذکر کوي د بندګانو حق هم ذکر کوي او خپل حق هم ذکر کوي دواړه په کوښښه بسا دي باندې ته کو شدو موږ بجاره غموره بلاسر زیاته کې د مور بلا چه انسه مور بلا د نو فکفر کی داغې ابتقام کوي یا پکوفر باندې مدد داوي متويد کفر په پاسوارووند ورولوږي داغې مدد وکړه انه دا خدمت چې داغې نشريت منه نه کوي هیڅ ریحسان شو پایبن خرچه کول کو وسي نه داوی نشريت مننه کوي فرد پر یو حدیث کې راضي او صحابه پیغمبر علی پر مې انت او مالک تو اوستا او استا مال رستا دبلان تادیو جن علماء اولیږي چې پر کلهار محتاجی نور محتاجی نو کژې نیو دا غو ننوي بغیر د اجازه په دغې د مال او دا د چوالت چې پرلار سره خپل مال وی نو بیا د دې زوی د مال نه انلیم کله محتاجوی بغیر د اجازه راځو نو د مال نه درې چې کله د محتاج دی واستې شي په وخت د ضرورت نو مور انا ان شاء الله بینر لازم چې کاره کې راځي چې به دواګانې کې خدای تا ته قدیر رحمت څنګه چې زما ولکواله تربیت کړ راض رحمهما كما رب بيان صغير تا ته قدیر رحمت ځکه دې زما ولکواله تربیت کړې د وړو کې مل کړ بل وزل فرواداه کوم رشتہ دار سره چې قریب خلک ته رشتہ دار دي د مور لپاره دیږي ستاره چا سره شپې د پلار دیږي د غیث په الحال ساتل 아이سر احسان ای باندې خرجکول شو د غیث را ښه اخلاق ساتل شو ولیاتام او یتیمان یتیم چاته ویني چې مور اپلاره پلارې و فات چې پلار لاړوکې اپلاره و بس داغه مسله مثلا د 540 پلارې و فات نیمه یتیم یتیم دې ته چې هغه ورو کې نه baleh wawi او داغ افلار و فادش شریعت کے دو دین بیتاکی دراغ لدی یتیم سرد احسانات کو والمساکین او بلداخو کمواتا لی مسکنان سرد احسانات کوئے مسکن جا دولی او یتیم جا دولی کی یتیم او توجی بالکل سنی یتیم انزامات را با او مسكين هغه ته وی وی سنا سره سره وی فقير او مسكين هغه ته وی چې سنا سره سره وی په دور نه او دورا نمې چې د خرچه پرې شي مثلا مثلا 200 غټي او لس روزانه 200 غټي او لګي لس ديته مسكين دی uda sikasunda mali حالت خرابي کینو الله تعالی دې حکم کړي چې داسې کسر احسان کړي چې کوم مسكين دې وقوله للناس حسنا او دا دا دی. بیمنا دا شریعت چکمی دا خلق دلفاست خبري کوي يعني کې خبري وکوي د ګنان لمنه کوي دغه استخبري شريعت چې کومه د خيست خبره حسن نمراد حسن نمراد چې کومه تشريعت خيست خبره کوي تشريعت تهستنی ویل چې خلق پایبه نډي روان دي چپهسه ټوکی مسخره شو دغه استهزاء شو اولا سواپول و زلیل اقول نو دیتا که خلق دیر خسته وی خدا خسته شریط پسترگو کنگی چه ده شریط پن نظر که خسته خبره دا وی او بل دا دانا چې کم خلق بانی خلق کم خبره بانی خلق خبکی گیا ونگی حق خبره جی خرق دی پیشت زلی خبکی گیا خسته خبره دی دا مطلب نه دا چه داسه خبره کوي چیار صدی پر خوشحالی بازی خبرو بانی بسوک خبکی گی خاسته خبر اګه کوي بس حق خبري شريعت موافقي اواره هم بل واقع مسلات مذکې مېموز دا غي په دین کې موجود اهلي كتاب ورمن اسرايل وارد زکات زکاتم ودا احکاماتو بالوالدين احسان اطيم والصلاه اتو الزکات لا تعبدون الا الله بیور جسے لائی سنت علیہ واليكم بیتا سو والا کوالی تولہ پن کے محاتد تاسو والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چکم دی نہیں توئی یا خدئی توئی اویادی تو مراد دین ادی مشرام دیتا سو والے استاد مشرام ظہ حکامات پر کھودن تاے بندے عمل انہاں تک تاسو تینواڑی الا قلیل منھم مگر لگ دستا سو نوان تے مورنون او حدان جتا سو یارا اس کو ستاسو دا یارا ضرورت او حکم تاسې کتاب در درکېشه نه پغېباني عمل <سؤال> نکوي نو دې احکاماتو <سؤال> نو اړ دي د مزو زکات او د مسکینانو سره احسانات او د عبادات د الله تعالی <سؤال> لپاره وړي دې دې شرک لري هغې کتاب لسمه سي بارے کې براشي دی عوزر تېب الله عليه اوزر عليه السلام بوت پرستی پېمرانغلی نه نو رحکامات هم مات کړی رزق الله اوپر میں ثم تولت من يتسوال لي قليلا منكم مگر لدستاس نو وانتم معرضون او حنداري کی تاسو اراس کوون کی داستا سعادت ورپسې وایز اخلن میثاک کوم دبل وعده الله واستو بتورات کی پوخل په خواجا پوخلوزه دې غاستو من کړو څنګه دې شرک نه منو ملاقات سپیکو ندی کوم تاسو باندې نه دیوې دې یو او درين ولا تخلجون انفسكم من دياركم تاسو باندې واسي انفسكم يوبلرا ور يه د بنت نفس پلزان ته خپل نفس وه دي بلته موي ځانونه بنو واسه او پر دې ته ځانونه الکه بلکاست ځاننه لکې مطلب دا د حرام ستارور د ستار شي څنګه خپل نفس پلجان دي دا ستارور د مسلمان نه اهلي کتاب نه ودې به دا کورمو هغه وسی نو دې نه دا کومه یو بل د کورمو نو وسی نو ما اقرار کوم چې تاسو د پوسګره حکم کولای تختنه د اقرار یم تاسو په اقرار او داسې موږ کتاب کوم وان پر تشرو او کچا است د گواهه مسله تاسو نه په گواہی تلک شې د واره تاسو د دیواني گواهی موږ لا چا دال نه حکم د اته ده نودا بیو حکمون بارا پیالا <سؤال> احتلاوی سو ما انتم هاولای تقتلو دام امات کرینی دام امنای بریکی سو ما انتم پیاتاسو یا هاولا اے خلقو اے بني اسرائیلو تقتلونا انتو بل قتلو پل نب کنم قتلو مراد پین اختل رون دی پل رو رو تا نفس زکا ہوئی چی بس دا مسلمان دا پشن دا جیس دی واہی دی و تاسو خو خلو ش وتخرجون فريقا منكم من دياركم واتستویل دپورنه به یو بل نو باسته بیا یو دلغه لګیدا او بل ټله به دپورنه وکړه دیواله منه مات دقتل لمنوی یو بل بنک کړه قتل, قتل بنک او د وکړه منه وینې او دا اصل کې طایفه عربه د دير زوي مشهورې قبيله یو تب اوسوي بل تب حذرجو او او څو هزاره کې 20 سلنه روان زړه دشمني او ګډې کړبینی نشو یکه خدمت دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته الله ماحول <سؤال> سبا کا لوی لوی وړه رغان چې ګیو دا سبا یو بلیوجن چې دوره زمانه دشمني فن ماحول مدینه کې هغه صلی الله علیه و سلم سره خاطر پاتني شدی خې دشمن اوشه خدای عربو حدیث سره چې کوم د یهود قبیله راغلي ویني بنو قورزا دا او سر او پسله بزياده ده دي کې حق تا پنده اوس کې سين دي اوس کې سين اوقاف نو قرزته به مقرزا ده ده او سره ملګری شو او خپل بن وزير دي و ده حضرت سره ملګری شو نج غریب په ملي و جنگي دي ندي به سره جنگي دي کې ملګری وده الله هم حبيب ده دای کې دوله چخره ته ولي چې تاسو الیگیتا ده ول سره جنگي دي دي به عرب سره ای وزان سره واسته مجارب خپل کې جنګیل دي ندیبم جنګیل دي له بل نه وكتل کو نو کار نه دی که دوران کې دا یو کلي ب شو مثلا کوړزه ب شو په اوس باندې په سر کې کوړزه چې کوم ملګرو د کوړزه ب غالبه شو په سزا باندې د کوړزه چې کوم ملګرو کو څنګه ب خپل ملګرو غالبه شو نه خپل د کتابه ما مقابل چې وې نو دا هک ما مات, <تصفح> انداد مات با. با انداد و انداد کو مځک الله پرمای ته تلونا پس په مخریجون پرې کمي جدول ماتره ورپسې بل سلرون په تم دین نه کړی چې ویوګل باندې امداد نکوي ویوګل باندې په ګونا او په ظلم سره پدې کې ويمداد نکمو نو دا ویوګل باندې امداد نو دا چې ابلود دوی د بنی اسرائیل یو کبیله وو او بل ترکته بل کبیله ني چې بنی قرزه ودا باندې کول زده خپل ملګرو باندې امدا دته به نه ګرځي او چې هغه دې کدی شو نو پر خپل کبیلو کې پيوه ولرې باندې امدا خپل پيوه ولرې باندې خپل پيوه ولرې باندې امدا خپل بنا سره په ظلم سره دا خپل میم ماته تزه حرون عالم بالاسم الاولدان په ظلم زیاتهونه ابل حکم دې تدعو وين يا ته کو اسره تفادهم وهو محرم عليكم اخراجهم بل حکم دې تدعو سره چه کچه بل فرض او ترگیر ستاسونا سو گیرش بني اسرایلی گیرش نتاسو بطول چاندر قویده اگر پراغب رازادووی مجیب اصلاحا اوس بو جانگی حضرت شرار اوس بو جانگی اللہ حضرت شرار بني اسرایلی مجدیب مجدیبا مجنگی اللہ حضرت شرار مثلا دنین بطاس گیرش آل یا دا اگر بطاس را گیرش دو کبیلې راغله او دا هغه کبیلې ده بنو اسرایلونه په کسره جېش دلته راغله دی برا اوسه دیګه په لاره کې دا وره ترته په بنو اسرایل مخالفت کبیلې نه په راګېر په کسره راګېر کې کېدی به کرا دی دیګه بیا خپاو دیګه چېاندا کوله مثلا بنو قريزه راګېر کړه چې بنو قريزه راګېر کړه اوس دی دی او راګېر کړه دیګه به یو خپل چېاندا وروه خپل ملګرو ته به نه بده دی د خلکه اوس موږ سره نه ان توجن دی البته موږ ډاکتر غیر کو اوس موږ توایت نن راګیرم کو اوس پیډیمر کو له کې کو ترا ټک کم دي ایستاس موږ د غیر شي نو موږ اوس تاسو ملګری تاسو پر ملګرتي کوجن دی په خپل زمونږ د اسلامي راګیر شي نو له هاذ موږ کو ترا د حکم دي چې بني اسرایلۍ راګیر دا غره پر بچاندو کوي اول اس میچ گم دیه عرب کارو دیلوار کې خپل کبیله او کېدل زمن کس دال کنه گیر شوی زموږه له کتاب واستبس دی پرېدا نا بیا آزاد یو پردته او بل ترته به آزادم نو خدای تاسو ته پرمې چې پر یو حکم عمل کوي و هي اتوکم اسارا کته سره کې دی, دی سر را شې کې دیان را شې ته فادوهم مذاقه پیډه ورته وایې صرف ده کنتاشت نه دی او محرم عليك مخراجو تاسو باندې کو د کورن او کولم حرامونه ال تلای د کورن اموکل قایبان نم ام ظلم زیاتین کوغو اګیم قتل تم تادیره کوه مامات کو او دا هم چې د عینم کې دیدل تر اوسه نوذر کار دیو کوم باندې عمل کوي په نور وار وار وار وار وار عمل دیو عمل کماټ باندې عمل نکرو موږ جو چې الله پر مهاله ته کتاب تاسو په ماځې باندې کفر کوي وړه رپتا کوي یو حکم امام له کومه دې درو نو خپد دې یو ته ایمان و دې درو عمل په قران کې یو حکم کیږي په لاسو دا حکم د قران کې عدد کفر عملی ها دې یو کفر دا عام دې یو عمل, عمل, عمل, عمل دا دې یو حکم ته عمل ورکړ ته عمل کوه ته دې کفر عملی منل فدی ټول عمل به پدی او کو نو دیو باندې عمل تخری ایمان وی او بجنو باندې عمل نکول ځکه شو د کفر اگر چې کا کران شخو سختونه دار شو خدای باندې عمل نکول ته کفر وی نو سنجدا قانګي باندې بناواده وادکران کې قرآن په حکم عمل کول او په بدل باندې خدل دا د عظيم امنایا الله پرمای ته ما جزاء من يفعل ذلك منه ځکه خلق او سزا سره استاسونه دارکه الا في جن بالحيات الدنيا په دنیا کې راځوي او په دنیا کې راځم شو څوک جلاوتم شو څوک قتل شو څوک کېدان شو د ډول ته به دی ژوند عربو شو لوال خيبر خبر دا خبر نه ژوند نشم د شان دا نشنا مسجدالاقدس مکمل روکو اخر کې دا نه کونه جزيره العرب نه بالکل اور اسان شي پستنه کې ایږي او د او دې په دین ورکړه نو دنیا کې دا پرې کا پر سوخو په یو نې ټیمه دې ورته شد العذاب او قیامت کې اشد العذاب دی صح عذاب دی په قیامت کې نو د دې وجنه څو په قران باندې سبنه عمل کې سبنه عمل نک نو دنیا پر سویدو وخت کې صح عذاب دی الله تعالی دې موږ ته سبکو قران عمل کولو کې کی په الله به عاقل انما تعمل الله بے خبرنے دے عمد آسانا تعملون چتاسو عمل کرو اللہ تپتہ دپدے یو عمل کرو ہے اغم سرسری عمل کرو ہے دخل اللہ لجتے پار عمل کرو ہے کچاندہ کرو ہے دخل اللہ لجتے پار ورفس اولائکا اللذین اشتراو الحیات الدنیا بلاخرہ اللہ اداغا خلکتے خارے خیریہ کیوئی کتاب چیدی دکتا سپتنو والا کتاب چیدی دا صورتی اشتراو الحیات الدنیا چیدی جو ان بلا اخرت کو مقابلہ اخرت کی چکم کی دنیا ای میں فقط دی حکم شګه چاندو پولی شل پاکستان لو غری او لسب کی چکم نے خپل کو کی دی ازادو لو کی بس تک دنیا غوا پر دنیا لپاره چکم حکم دی پایبن عمل کئ او اخرت لپاره چکم محکمات دی پایبن عمل نه کئ نو دنیا واسطے مقابلہ اخرت کی اخرت پر دا ټول احکام زرو عمل وکول پکارو وفنا فلا الاو <سؤال> اسپک بنه رشیدین عذاب ولا هم سرون او نو بدی امدادو کړی ندیره کو حاصل لري سو حکم ندیته د ګلو او سدنه ګلو بار هلر سو جوشمه یاران غرا وین تاسو ته ما موږ مرل وکمو یات کې دې ښه صح قامت د ګلو او سدنه ګلو نا کول ولیکن دا شپې خو او چې کمه نه کوله ولکه یو باندې عمل کو عرب هم سر سریون عمل کو خپل مفادو د چاندی او د پیسو په لور ان الله <سؤال> تعالی <سؤال> دې تزورونه ورک زمونږ استاده پرانده کسبک شي ټول <سؤال> کتابونه عمل په کار په لیک عمل کافینه دي ورنه بیا دنیا کې رسوایی او اخرت کې عذاب وو ان اخل مایا ک او ک جواسته مونږه میثاق بنی اسرائیل او خوخلوه لا تعبدون الله یعنی لا تصباه عبادت نه کوتا تصباه الله مگر ده الله تعالی الله وبالوالدين ادم راتلار سره احسان ان احسان کویب احسان بالوالدين ادم راتلار سره احسان ان احسان وذ القربه والاستدار سرا واليتاما دي کمانو سرا وال مساکین او الفقیران سرا وقولوا للناس وقولوا تاسبو علی الناس, تا الناس خلقتا حسنا خست خبر واقیم الصلاة قائموا المظلاوات الزکات اور کوی زکات ہو ثم تولیتم بیا تا سوالید تا قامت کو په مخه مبرزاو الا قليلا منکم مگر لدستاسنا وانتم ور یونا حال داریتاسچی یارس کوم کی مخاله وا زیستا سوادت و یزاو یاتیا خزنا چموا سمیسا کونی سرمیسا ک کوم وعده پختا اسنا مِيثَاقَكُمْ وَمَا فُخِذَ عَلَا تَسْبِيكُونَ عَلَى دِمَاءِكُمْ وَعِنْدِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تُخْرِجُونَ نَبَوِيَّ بَاسًا مِنْ قُصُورِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ دِيَارِكُمْ لَنُسْتَأْصِنَنَّ ثُمَّ تُمْجِئَتْ تَسْبِرُ بَانِ إِقْرَارًا أَنْتُمْ إِقْرَارٌ مُكَوْنٌ ثُمَّ تَشْرُونَ عَلَى ذِكْرِ تَسْبِرُ بَانِ غَوَائِمَ مُعْتَرِفٌ ثُمَّ تُمْجِئَتْ أَصُحَّ أُولَئِكَ الْخَلْقُ إِبْنِ وَيُخْرِجُونَ تَزْغُلُ قُرَيْشٌ مِنْ وَادٍ مِنْكُمْ دَسْتَاسُونَ مِنْ دِيَارِ هِنْدَ قُرُونَ دَغَيْنَ تَظَاهَرُونَ تَصْبُ مُظَاهَرَةٌ لَا إِمْدَادَكُمْ قَوَالِيْمَ بِالِاسْمِ پُگُنا سَرَا, سرا دا دا مخالب دا او پُظُلْم سَرَا وَإِيَّاكَُمْ كَجِلْغَابَ تَصُدُ مُخَالِفُكُمْ تَاسُدُ بَنِي إِسْرَائِيلَ نَا اُسَارَا كِي دِيَانُ تُفَاجِهُنَّ دَاوِل فِي جَبَهُمْ وَقُولَا أَمْ بَذَا دَوِيدَ دَمْ حُكْم دَگَن الله فرمایي او دا حکم کنو او دا قتل او هو دا قتل محرم عليكم حرام کای شي په تاسو باندې اخراج مخکل ذي دغه قتل کلم چي دا تاسو باندې حرام مخکل بم قتل بم کوه په ای باندې بم ظلم جاته کو دا دغه احکام یو پیډه نیمګړي حکم باندې الله فرمایي ا فتومن هنا بباب الکتاب ايته سيمان عليه په مازي کتاب باندې په مازي وتکفلنا وکفر کله باز انکباز نور باندې حرام نه غنیا کوي فما جزاء قصبه بدل سزا مندا چايه په لواليكه چي कायदा کار من کوم فما جزاء قصنه د بدل نه د بدل دمنوږي فما جزاء پس د بدل او سزا مندا چايه په لوزارک من کوم چي कायदा کار استاس ما الا خيصن مگر سويدا قتل دې دا لا او صدا ملامتيا فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کے اللہ حیات الدنیا پجوند دنیاوی کے و یوم القیامت دیو پر از دکیامت دان دی مرد دونا و قصبت لجیدیلہ شد العزابہ سحادہ عزابتا وان اللہ و نبی اللہ تلا بیعافلنہ حبرامہ داسنا تعملون چتا سو عمل کوئی اولائک اللہ دینا دکا اہلی کتاب چیدی دعا تسان دیم اشتروا الحیاۃ الدنیا جدی جواب دی وره اشتروا الحیاۃ الدنیا جدی وره کو جن دی نی وی مقابل آخرت کې فلا یخفف عنہم العذاب تسبق بن کړی شد دین علی ولا هم ینصرون ان بدن مت بکری شی آخرت کې